Ja, varmt välkomna till PL-podden Jag tänkte säga vilket avsnitt det var men jag har faktiskt glömt av Får <går> kolla upp det under tiden tror jag Med idag är jag, Jonas Hansson Och Robin Jobansson Är med oss också Hej hej. Och det är vi två som får hålla fortet Det är Per yes. fick avvika det är mm. inte mer att göra tyvärr. Så det är lite mindre statistik kanske om vi inte är lite bättre på att hitta det oss, tror jag. Ja, det tror jag också. <laughs> Men eh, vi, ska, vi ska väl kunna googla lite under tiden skulle jag tro. Ja. Det ska inte vara allt för stora problem. Eh, som vanligt i den här eh, podcasten så går vi igenom Premier League. Pratar om de matcher som har skett. Hur det kan påverka eh, nästa matcherna i helgen och tar upp yep. andra stora händelser som hänt i bejälten. Mm. I ligan. Mm. Det låter bra. Mm. Ett vinnande koncept så att säga. Mm. Och vi började väl med det laget som vann med mest mål i helgen. Mest, uh, vinnande <laughs> mest vinnande konceptet. Mest vinnande konceptet. Värva dyrt. Ja, precis. <laughs> uh, ja. Uh, Norwich tog emot Manchester City hemma 1-6. Ja. De har ju verkligen uh, tagit tag i sitt, det spel som de hade ett tag. City igen. Det är andra matchen idag. De vinner riktigt stort uh, så det, ja, det är ju det är Lite viktigt, det kan bli lite, lite, lite spänning I alla fall även fast vi, I alla fall jag tror att det är avgjort ändå För att eh, jag tror att United ska kunna Lyckas tappa mer poäng För de är också stabilt. Men eh, det var ganska viktigt För City Om det nu skulle bli jämnt För eh, de behövde lite målskillnad De här två matcherna, det var ju de De låg ju på sämre målskillnad än vad United hade Innan tror jag Eller i alla fall väldigt ja. jämnt och nu var de helt plötsligt efter 10 mål framåt På två matcher och 9 plus mål Så har ju de tagit, tagit en bra bit upp Ja verkligen Man kan se det Och äh, spelade TVS från starten den matchen? Ja det gjorde det. Mm. Jag tror han, uh, hade, han hade två assist Eller tre assist Nej två, tre mål och tre mål. assist ja. Nej han var, han var jättebra eh, mm. Men det var ju lite det som man vi pratat om innan Att man trodde att han skulle kunna bli joken och den som kan liksom, ha tungan på vågen. Han mm. har ju de kvaliteterna. Eh, så vet man inte om det kommer bli så. Eh, eller ja, det kanske, det kanske är för sent eftersom United har fått lite försprång. Men de var jävligt bra. Det var snygga mål. Eh, Agrero gjorde ett grymt mål när TV:s klackar fram bollen till honom och han på lite uppstuds dunkar upp den i eh, Ja, så perfekt man kan skjuta upp den i princip. Mm. Ja, det var jävligt bra i alla fall Det var inte riktigt krysset, men skottet sitter jävligt bra på foten. Alltså. Mm. Eh, och sen TV som fick göra en massa mål också. Det är jävligt viktigt. Sen var ju Silva ju också tillbaka och han gjorde det också bra. Han är, han är ju viktig. Det är ju han som har inte haft riktigt eh, de senaste matcherna innan. Han har ju inte, inte varit med och då. Då går det märkbart sämre när han, när han inte är med och inte gör det så bra De två senaste matcherna har han varit med tillsammans med TVs som har startat de två senaste matcherna Och helt plötsligt så leker de fotbollen Och Starkt och Verkligen Som du säger, det är riktigt formbesked Speciellt nu när det börjar ja. bli dags För så. lite derby Ja, det är en match innan va Mm, det, är den, det är på Valborg till och med Så det, det. det tycker jag Alla ska gå man huset och se på ja, Det där bli en eh, Ja En våldsam match tror jag i alla fall Det lär, det bli. Det lär bli en del kort, kan jag tänka mig Ja Det mm. tror jag också Nej men det var inte så mycket Norwich De har ju gjort en jättebra säsong och Det är inget. Det här kastar ingen skog över någonting egentligen Nej. De kommer ju landa på en Behaglig mitteposition uh, de kommer, ja, väl inte det... de kommer inte troligtvis inte klara att ta sig upp så att de kommer ut i Europa. För sjunde platsen, det är ju ändå Liverpool och de ligger före med en match mindre spelad. Alltså. Plus att Sandalen och Fullham också ligger på samma poäng så så högt ska de ju inte komma, även om de, får, de måste få en väldigt bra form i slutet. Men mm. de har gjort av med ganska mycket bensin redan faktiskt ändå. Ja, kontraktet är säkert att det kan ju vara svårt att hitta mer tenderätskal, liksom, till killarna. Ja, det är ju så de. Även, om, även fast de kämpade emot Mot Everton hemma Men det var ändå De fick de har ju släppt in mål där och eh, Sen så eh, Vilken var de mötte att Tottenham var ju i sig starkt När de vann på borta det var, Men det beror nog mm. ganska mycket på att Tottenham Är på nedgående Rejält Och har ju på smäll på smäll nu Så det Jag tillskriver mer eh, Tottenhams dalande formen en Norwich att de skulle vara på vä väg upp. Alltså. Mm. Jag är böjd att hålla med. Mm. Eh, då tittar vi ju faktiskt ner i tabellen till eh, vad jag faktiskt nästan anser är ett av de mest överraskande resultaten egentligen. Sunderland-Wolverhampton mm. 0-0. Mm, faktiskt. Ja, första poängen på några omgångar blir det så Men... Ja, de är ju ja. körda så sett. Det, de är ju det ändå. Eh, mm. Men det var lite överraskande att inte sändland kunde vinna. Det var ju var det första poängen på 6-7 matcher eller inte mer för Wolves men det är de, det är andra poänget de tagit sen uh, tränarbytet. Ja, precis. <laughs> det säger ganska mycket. Ja, verkligen. Jag tror det ja, det blev väl typ så här, Jag tror inte de tagit poäng sen i, i ja, det det januari då, februari typ. Nej, inte precis Di Matteo-effekten där. Nej nej. <laughs> eh, nej men det var ju Det är ju överraskande på ett sätt Men sen är det ju som jag nämnt innan Sandland det är ju inte De är ju inte det mest offensiva laget Och inte, de är inte superbra Så de, de, de spelar ju Tajt och tätt och vissa matcher när de inte får till det framåt Så då blir det så här mm. Det är väl lite därför de Det är lite svårt att se Att de ska hamna på en Så pass högt upp Även så att de kommer ännu högre grupp och kan konkurrera om Europa-platserna, då de är de nog lite för... Ja, de är nog lite för... Ja, de är Vad heter han? O'Neill. Eller vadå? Ja, Han har ju varit hyfsat upp, uppe där med Aston Villa några gånger, fast det har ju aldrig gått hela vägen ändå har det ju inte. Han har ju varit i Champions League har han väl inte. Nej, han, det känns alltså. som att han är ganska dålig på att välja forward. Aston ja. Villa hade ju ett ganska bra lag, men de hade ju ingen som var bra längst fram. Liksom. Nej, precis. Man hade Agbon Lahor som sprang en del. Ja, och Heski som kunde nicka ner bollen ja. lite ibland. Ja. Ja. Nej, det var... Godhjärtade försök. Ja, precis. Nej, men det var, mm. det var ganska överraskande. Då det var det är ju lite sent att ta poäng och en poäng räcker ju inte för Wolves. Så det var ju mest... Ja, så de borde ju kunna försöka aspirera om de skulle tagit två poäng till Så skulle de ha varit strax efter Liverpool och Everton Nu har de ändå en tre poäng upp till Liverpool och fyra till Everton När Liverpool och Everton har en match mindre spelad Så de kanske tappar lite av sin, sin chans att komma ut i Europa nästa år Genom att ta ja. en sån pass enkel poäng Ja, verkligen Det måste uh... jag ändå tro Jo, det tror jag Eh, sedan så, vi går väl till Wales tror jag. Mm. Eh, till Svansjön som tog emot Blackburn och vann med 3-0. Eh, vi hade svenska på bänken hade vi. Mm. Faktiskt. Ja, ingen Mar Martin var på bänken va spelar lite ja. Marcus. Jag vet inte. Ska vi se. Den matchen jag hade sämst koll på ja. faktiskt. Nej, just det. Martin var på bänken. Bara Marcus fick starta. Mm. Mm. Vilket man ju ändå får se som överraskande. Ja, eller han mm. har ju fått spela mycket så det är ju så, men ändå Men det var ju. Martin hade ju en lite tung match mot Liverpool hade han väl. Ja. Mm. Eller han var inte jättebra. Och sen matchen innan när de mötte West Bromwich så hade han ju inte heller någon bra med självmål och sådana saker. Så att han kanske. Kanske därför har han fått lite mindre förtroende. Mm. Men det är lite Blackburn där, de, de, de var ju på gång och tog poäng ett tag, men nu har de fem raka förluster Så det, ja, de har väl inte ja. i där. men det är inte så och konstigt Och tittar man så. över dem så har ju Bolton där dessutom två matcher är mindre spelare Ja, exakt mm. Så det, nej, de har bara nog få det tufft nu De har de kvar, de har ju Norwitz hemma, det kan de ju ta poäng, och sen har de Wigan hemma de, Det är ju de två nyckelmatcherna känns det ta mm. Tottenham och Chelsea borta, det är ju svårt Ja, faktiskt Det, måste, det, det går ju mycket till om de tar tre poäng i de matcherna eh. Verkligen, och i nuläget krävs det ju ganska mycket att ta tre poäng av Wiggen Som är typ ligans formstarkaste lag, tror jag nästan mm. Nej, men det, det är som sagt de enda Men samtidigt måste ju QPR och spela dåligt och Bolton får inte ta så mycket poäng heller För att det ska gå vägen Nej, det blir, mm. nog, det blir nog troligtvis tyvärr två svenskar fattigare mm. det, ska, det är synd, tycker jag så, de det är längre, så, synd, så länge de inte blir värvare än annars så, Såklart, det händer ju mm. Titt som tätt De brukar försöka tidsomtätt. sänka lönebudgeten lite mm. Även om jag tror att Mark, Marcus Olsson Lär väl inte ha den fetaste lönen kanske Nej, nej det har de inte I alla alltså, fall inte rent här. här Men Bolton mm. lär ta alltså, Om man går dit, Bolton lär ta Mer poäng alltså. tror jag. Alltså, de har ja. de har Swansea hemma Aston Villa, Borta sandlen, Borta Tottenham hemma, West Bromwich Hemma och sen Stoke Borta. Och där har vi ju ändå Visst, Swansea är ju hyfsat bra Aston Villa är inte i bra form, Sandeland Det är inte så jävla. Okay. Som sagt, de tappar poäng nu mm. Tottenham hemma kan de ju Kan okay. de ju faktiskt ta poäng mot West Bromwich hemma Absolut, och sen står borta där i sista omgången Så finns ju möjligheter mm. Där uh, Plus att de har ju två matcher mer så, att, att spela Så det är ju, fy fan varför de har hamnat så jävla långt efter nu Två matcher, det är det enda laget som har två ja. matcher i De, de börjar ju vara att de ska möta någon av lagen som var i F-Kupp. Eh, Semin. Och sen, ja, sen hade de, hade de ju Aston Villa sen innan då när Mamba trillade ihop. Det ja, just det, ja, just det. det är den, eh. som är den, just det. Ja. Det, är, det är tajta matcher för dem. Det är ju eh, 21, 24, 28 när de spelar min match. Mm. Det. Mm. Eh, sen kan vi även säga då att Mamba faktiskt har lämnat sjukhuset. Vi yes. fick han göra under gårdagen så det kan vi vara glada för. Han verkar må bättre, även om hon man kan spela fotboll på den höga nivån igen. Ja, det var, det var skönt. Mm. Så, får vi får se vad som händer där. Men det är alltid kul. Verkligen. Det är kul, men det är ju skönt i alla fall så att det inte blir mm. som den italienska spelen som det hölls tyst minut för i vissa matcher. I alla fall. Mm. Ja, det var lite ojämnt med det där. Visst, det, var ju, det var ju lite speciellt Eftersom Det var ju för de som spelade När Chelsea spelade Så var det ju Då var det inte tyst minut för honom Då var det väl tyst minut för eh, Vad heter det Ja oh, inte oh. Det är inte Hazel -stadion, andra. Ja just det ja, det var ju för eh, Ja, åh, nu kommer inte jag heller ihåg vad det heter Nej jag, jag kan bara precis Nej, det var ju väldigt kalabalikt Det var ju källsvetssportrar som hade buat under tysta minuter och ja, eh, ja, det är ju så. Eh, men det kan vi ta när det kommer sen. Han eh, mm. kan jag inte komma på Hillsborough. Hillsborough såklart. Ja, ja, ja. <laughs> jag jag kan inte på att dum. Men det var ju därför. Ja. Fast United-matchen till exempel, där var det ju knäpptyst. Och det var för italienarna. Mm. Det är inte så konstigt för dem de brukar inte på, på Old Trafford så brukar man inte ha jag tror inte tror de har tills för Hillsborough De har inte för den flygkraschen som var med United-spelare heller så det är väl lite abnormt för sorts eh, eh, Policy och ja. traditioner. Ja det har ju lite bror lite på traditioner Mycket sånt här faktiskt. Ja. Nej men Swansea i alla fall. Och de är ju också ja. klara. Ja, med den här poängen så blir de verkligen det. Då är de nu på 42. Men det, ja, det ja, kan de inte åka ut. Nej liksom. Absolut inte. Men det är imponerande. En andra nykomling, två med nykomlingar som uh, kommer klara sig kvar. Mm. Uh, med chans på en tredje. Ja, verkligen. Det, borde, det kan inte vara jätteofta ofta det händer faktiskt. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det var nog tag sedan det var inte. så. Ja, det brukar ofta vara någon det var som hamnar efter då. Ja. Jag är övertygande övertygande övertyga ändå. Mm. Båda de är bra. QPR har ju också varit. Eller från och till har ju de varit bra. Extremt ojämna kan man säga De har ju Och sen släpper de in mycket mål. Gör ju. Mm. Så det, men ja. det var i alla fall starkt av Swansea. Det var väl eh, även eh, nya mål av Gylfi. Ja. Sikala Eller ett i alla fall. Men det är. Mm. Ja, det är ju man... frågan om inte något stort Eller ja, till och med något större än Offenheim kommer värva loss honom i sommar Ja, varför inte Däremot om man pratar så Som i Blackburn Om de nu åker ut så har jag ju svårt att se Att Hoylet spelar kvar där nere, eh, Nästa säsong faktiskt Ja, det tror För jag. Offenheim kommer ju få chansen i något större det är riktigt alltså, vet bra Jag vet inte vilka också. som är De som man kan lyckas i där det är väl en del truppspelare, kanske. Det är väl inga så här superstjärnor. Peter Gamst behöver väl få chansen något lag. Ja, ja, det är ju goda ja. mått. Men det är ja Han behöver bli gammal, för han har ju gjort. Han skulle ju kunna få. Så annars så tror jag. Jag tror ju näst hyfsat mycket på typ Olson. Mm. Alltså, ja, Martin lägger ju få chansen i alla fall. Han borde ju kunna bli värd av någon annan. Mm. Så vet jag ju för sig inte. Danny är lite för... Nej, det känns inte riktigt. Det är någon av backa. Nej, jag vet inte. Det är, jag ser inga riktigt sådana tydliga som man kan se i vissa lag eh, som, kan bli, som kan bli värvade av andra. Men nej, det, de det får ju ett ganska profilsvagt lag eftersom de har sålt sina bästa. Det jo, det är ju och Hojle som finns kvar framåt i princip resten. Mm. Det är ungefär, det, det är lite svårt Men det är som I, i Wolfs däremot kan man ju tänka Som alltså också åker som kan tänkas bli värvade där, där finns Det finns ju några som är till, till exempel ja, det är ju Fletcher det, skulle ju kunna bli värvad Ja, Kajkli Ja, eh, vad, vad heter Vänsterytten? Han är också ganska duktig eh. Eh. Ja, okay. Det står helt stilla Jarvis. Ja, klart. Jarvis. Ja, precis. Mm. Absolut. Han är ju, sen, sen vet man ju inte med till exempel en sån som Basong är ändå en mm. eh, han är ju absolut en nyttig spelare att ha som jag vet inte om han kanske bara är ut nej, han är väl bara eller han bara utlånar. Sånt, sådär. Tror han bara utlånar faktiskt. Jag är han inte helt säker på det. det. Kolla. Mm. Jo, det är. Så han försvinner ju då automatiskt. Ja. Uh, nej, men det, det är så. Uh, frågan om sån som Ja, det finns några de, Några kan bli i alla fall Som drar därifrån mm. säkert På Bolton finns det väl också ett gäng som, om Ja, är Bolton det, långt, de har långt. ju sina bästa skadare så det är ja, också det är så det. Men det, Ja, det kan bli lite åderlåtning Men det, blir, det är ju alltid intressant att se faktiskt. Mm ja, Oftast behöver man ju bunta Några spelare som har för höga löner Och som ja. ändå kan bringa in lite Absolut. pengar Framförallt så finns det ju Klubbar som kommer underifrån som, underifrån som kanske vill ha någon av de spelarna. Det är ju mm. de som främst behöver dem kanske. Jo, det är väl vara några av dem som går upp som behöver förstärkning. Mm. Det får vi snart också börja prata om, de mm. lagen som kommer sant. gå upp. För det börjar ju bli klart snart. Ja, Reading mm. är väl väldigt nära nu. Mm. Det, det är som... väl Reading, West Ham, Southampton ligger också ganska högt upp. Mm. Det är ju de, de Reading, Southampton och West Ham som är ett 2 två och trea just nu. Mm. Det är ju de man vill se nästan ändå också, tror jag. Redding tycker redding jag är ganska tråkiga när de spelar ur sig ja, det. Men, men, men det men känns de... ju konstigt Det är väldigt osannolikt att de inte är klara Det känns ja, som West Ham skulle jag gärna vilja upp Men sen skulle jag hellre vilja upp Typ Middlesbrough. Eller Leeds ja, Jo men de ligger ju för långt efter De har ingen chans på Ja, ja nej, De är, de är det. ju dåliga fortfarande Men det är som det man vill upp ja, Men Boroy ja. ligger i alla fall hyfsat nära för att ta sig upp eh, ta, ta en kvalplats Birmingham har väl inget jättemot För det är ju kul när det blir lite derby också. Ja, verkligen. Om skadar Skada inte. Nej. Cardiff är lite kul också. Det är ändå. Nu kan vi få ett Wales derby för första gången? Det vore väldigt häftigt faktiskt. Mm. Mm, det det. Ja, det känns bra ändå. Får jag säga att med det. Jag hoppas att vi får bra byten för de som vi skickar ner Så att säga yes. Vi går vidare och tittar på West Bromwich Som tog en hemmaskalp mot QPR Som hade kanske behövt de där tre poängen lite mer Mm Faktiskt, men det är väl också Där, det är väl de poängen som de tog Där West Bromwich så blir de också helt Absolut klara, känns det som Det finns inte riktigt mm. en, Det är för få poäng att spela om Så att nu, så många poäng tar inte de under så det var ju Nej. bra för dem Då får vi i alla fall ha kvar Jonas Ja, och det känner jag är väldigt viktigt I det här läget mm, Det känner jag också eh, Alla alltså är det inte Det var ju ganska ja. 1-0 Inte så mycket så. De, de har, Jag tycker att De har förvånansvärt svårt ibland QPR, för de har, de har ju Väldigt namnkunnigt om man jämför med vissa lag Tycker jag i alla fall mm. Men det är ju mer, de har, det är väl kanske mest namn också de kanske inte riktigt kommer upp i någon gör det svindbra, Men de har ju ja, De har ju en del gåspelare som Tarab Till exempel Han är ju kanske lite väl trixig i och för sig <laughs> Ja, lite så Det var ju som den matchen innan Eller omgången innan När mm. han skulle hålla på Att ta ner valen helt oförståeligt Framför eget straffområde så att bara Björd på chanser liksom. Det är ju lite speciellt. Ja, verkligen. Jag verkar vara väl. Är ju bollkonstnär på både de bra och dåliga sätten. Så att säga. Ja, verkligen. Det är väl det som är det svåraste oftast som är bollkonstnär. Mm. Nej, men det. Ja, det var ju West Bromwich som har gjort det ganska bra ändå. Framförallt har de ju varit tunga mot ganska bra lag ibland. Mm. De har, de har väl lite den, den möjligheten att, att göra det bra mot eh, hyfsat bra lag för att de är, de är ju stabila bakåt. Mm. Nej, men de har ju det. Just det att de, de motiverar igång sig inför de stora lagen. Det blir mm. Då kör man allt ut. De har inget annat direkt som Upphåller dem. De klarar kontraktet, det gör de. Om de bara spelar som de gör och håller tätt i de andra Nej. matcherna. Nej, de har ju haft, som sagt, de har ju haft bra försvar. Det är mest de senaste. De har ju av dem, nu har de släppt in. Man tittar, de har släppt in 47 mål Och då har de släppt in 10 av de målen De fyra senaste omgångarna Ja, 13 av mm. de fem senaste omgångarna Till och med De, de första 10 mål På de två första typ också Eller något sånt va? Eller, ja, de är ju ganska mycket De är ju så här, två första omgångarna ja, de eller, ja. om. Nej, United förlorade de bara med 2-1 ja Nej, jag tror eh, de förlorade med mycket i början Det gjorde de inte alls ja. Jag ber om ursäkt Nej, jag, jag tror inte det, men det var Det är i alla fall De, de har verkligen eh, Verkligen haft det så Ja, de här pionerna gör ganska mycket En som beror eller om man släpper mm. in 12 mål på fyra matcher så, helt, Eller 12 mål blir det inte Det var ju färre Men 9 mål blir det Det, mm. det, drar, det drar ju upp det där ganska snabbt Om man släpper in eh, Som bara den City-matchen när det kommer fyra mål på ett bräde ungefär, ja, ungefär som Norwich De har ju inte haft det så kul de två senaste matcherna och lite de <skratt> första eh, eh, eller nu senaste 1 <skratt> matchen och sen matchen innan så blev det väl eh, eh, fanorna den matchen menar du ja den första matchen innan vilka var det mot var de mot eh, ja fast det var inte nej det var inte de var det inte nej det var inte de nej jag tänkte jag tänkte på något annat, jag tänkte nu på äh, bulls Nej, men det är en sån match Så helt plötsligt så har man släppt in sex mål extra. Mm. Så det drar drar iväg sådana matchen. Det är det som är det är därför eller lite skillnaden på dem som, som har släppt in få mål, det är ju få av dem som har haft en stor förlust. Ja. Oh. Det lysande exemplet som bekräftar eller regeln det är ju United som har haft en sån Riktig match och, och, och eh, Arsenal, fast de Arsenal har ju ganska många insläppte på med United framförallt som släppte in, vad blev det, sex? Ja, två hur blev det? Så de har sett in sex av sina 28 mål i en match mm. Det är liksom... Säger ganska mycket om resten av matcherna Ja, det gör ju det faktiskt Ja, ja. men ja. Det är... ja Bra gjort det tror... Bra säsong Nej, de gör vad de ska. Och det är där de ska ligga. De har inte material för att ligga högre mm. Och det, det har man, får man ju acceptera ett sånt läge. Absolut. Yes. Då tittar vi väl på eh, Manchester United Aston Villa 4-0. Mm. Och det var filmstjärnan Ashley Young mm. som löste en öppning i målskyttet där. Ja. Jag Sk skulle vilja beskriva situationen. Att han, han, han går in från kanten, petar bollen några meter åt höger sidan eh, Hans försvarare som är till vänster då, om honom eh, Framifrån flyttar sig ganska mycket åt det här hållet och, och han själv flyttar också med ett halvt steg åt det och, och sticker ut benet så mycket som möjligt Fast träffar knappt, känns det som lite grann någon sorts kontakt är det väl Men det finns ju inte en normalt byggd person som faller av en sån kontakt så, ja, och sen så slänger han sig ganska. Det är ju ganska markant Hur han fladdrar till och flaxar med benen tycker jag. Som bara det är en indik indikation på att det där var inte. Så där, så där ramlar man inte. Nej. Eh, så den är, jag tycker den, den inte att den är inte ens bra gjord jag kan, jag kan applådera spelare som förstärker, eller inte applådera kanske, men man kan ju ändå se tjusningen en spelare som. På något sätt gör det på ett snyggt sätt För att då har man verkligen lurat Eller han har ju verkligen också lurat Fast han gör, det är ju en, dåligt av domar, tycker jag alltså. mm. Det är ju främst det Men det är ja, det, det var inte snyggt var det inte uh, Det är ju jävligt dåligt för han för Ja hans... han börjar ju få det den stämpeln nu och Så Alex gick ut och sa det liksom ja, Att han, det... han får nog akta sig så han inte får någon ja, En var riktig det... filmningstämpel, För det nu är det nära Ja, ja men det, det är ju faktiskt bra att han går ut och säger det Mm så Alex, eftersom man tycker att Luis Suarez är en skam För Liverpool när han filmar Så vad är Ashley Young i såna fall För United Sen kan han inte säga ja. att han är en skam För att sådana ord kan man inte använda om sina egna spelare Men ja, han börjar ju ha ungefär Lika höga tankar Om, om Ashley Youngs fi filmande Som Suarez För att det är i samma nivå mm. det, för det, går, det, går inte, det går inte förneka Att Luis Suarez är också en jävla filmare Men ja, eh, ja. Jasliang är som faktiskt det andra straffen på tre matcher. Han förstärker sig till, man ska säga. Ja, samtidigt tror jag är ju som vanligt att han är lite. Såhär. Det var ett dramatiskt fall han spelar över, men det var straffen då. Ja, ingen spikar det... om det. Nej, jag men mörker. det förstår det är ju bara han som ser. För att jag har så extremt svårt att se att det ska vara straff. Ja, jag tyckte inte heller det var straff. Faktiskt. Mest för att liksom, är det där en regelvid tackling. Jag kan inte se det. För han, han nuddar honom ju i, marginellt om man ens nuddar honom. Mm. Och det är ju så här att. Det är ju in det, i benet verkligen. Ja, och, och även om man gör. Och liksom, och även om han touchar i det benet så är det ju. Det, nej, det, jag, jag ser inte att det finns ingen kraft. Det finns ingenting som på något sätt gör att det där skulle vara. Jag, jag vill inte att det ska vara redel, Regelvid regelvis tackling. För att då, som fotboll, vill inte jag titta på det här. Nej, när man får, inte så, heller För då skulle man bli frispack för sådana där saker också Och alla möjliga saker Så jag, jag tycker det är ja, Då får man ju straff för tröjdragning på, fri, på hörnor När bollen inte är i spel och sånt också mm, och, Nej men precis, nej, det vill man, man ju helst inte se Nej det är ju sådana här sådana mm. saker som man inte vill se mm. Men sen var det, det Det tråkiga med allt det här Det förstör ju hela matchen I princip, mm. Till att, eller förstör och förstör Men det, det blir ju ingen nerv överhuvudtaget För att du får United ett ett jätteenkelt och tidigt mål så de får inte kämpa, eller så här, de får inte känna någon panik eller stress i alla fall, vilket de kan få. Sen skulle de, ge, mm. ä, ä, de skulle ju vunnit mot att de i vilket fall som helst, det spelar ingen roll så. Eh, kan man ju inte säga, eller ja, de, som sagt de skulle, ju, de skulle ju säkert ha vunnit då. Men sen är det ju det, det svåra, är ju. Det, det, oftast så, vad heter det? Eh, ursäktas ju felaktiga domslut med att. Som i det här fallet så kan man ju ursäkta dem att, ja, då, då, Om man inte skulle fått den så skulle det bli 3-0 Det finns mm. ju ingenting som säger Det är där man kan inte, så kan man ju inte säga Nej, eh, Det är ju alltid en annan match som man inte får en sån öppning Exakt eh, och vi, ska komma till, vi kan komma till senare fall också För det har ju varit en del Misstänksamt konstiga domslut i helgen faktiskt Ja Det kan man väl säga Men, men ja utan att de var starka De var bra tyckte jag Alltså de ville är, är dåliga man, Det var lite så När jag Inför matchen när man tittar på den backlinjen Alltså Hatton James Collins Nathan Baker Och Erik Lishai Lishai heter han Ja Det är ju, det är ju ja, Den är ju verkligen dålig Är det ju. När man verkligen? tycker När man tycker att Alan Hatton Känns som det mest spännande Och bra backen Nästan Jag ju visst Collins kanske man kan hålla lite högre mm. Men det är ju ändå Han är ju ingen så här, ja, Han är väl han är väl helt okej kan man säga. Men sen den andra mittbacken Baker har man gjort 7-8 matcher Något sånt kanske mm. Han är ju bara 91 Det är ju ingenting man lutar sig mot och Som sagt det, <hör> Hur ska inte Valencia och de här Göra göra hål på ett sådant backringer det var ju de skrivet i stjärnorna att det skulle bli poäng till United Det kan man väl lugnt konstatera det är ju, ja, alltså tittar man alla lag under Oston Villa, både Wigan Queen's Park, Bolton, Blackburn till och med Wolves har nästan bättre än mitt backspart där och, ja, och det, nej, det... det säger extremt mycket mm. om deras situation i ligan och den trend Absolut. alltså det, de, de är ju lite i farozonen fortfarande, det känner jag de är ju där. det är för Fast att de har vara skrapat ihop lite för många. De, de har framförallt kryssat sig till de extra poängen där. Mm. De, är ju där. de har kryssat mest i hela ligan. Mm. Eh. Men fortsätter Wiggins form. Om, om Bolton om vinner över dem och sedan vinner en match till, så är det, då är det alltså. Mm. Då är det riktigt tight inför sista gångerna. Så är det. Och då tittar vi faktiskt på just Gesto som alltså är helt, helt stört bra form. Ja. straffar Stoke, Liverpool, borde ha i alla fall fått poäng mot Chelsea när de fick två offside mål mot sig. Mm. Sedan vinner över United och Wigan. <laughs> ja, det är Alltså Arsenal menar jag Arsenal. Mm. Ja, nej det är det är galet. Galet bra faktiskt det är man ger Det var det eh, inte jag den här matchen, men eh, jag har förstått, så var ju Arsenal var inte så jätte, de, hade, de fick inte riktigt till det Sen är det viktigt att få så här två mål i början, då har man ju en liten trygghet i alla fall eh, Sen fick ju Arsenal faktiskt, deras kvittering är ju, det är ändå efter bara 21 minuter, eller vad säger du, ja. reducering Så det, det är ju ganska imponerande att de ändå håller ut Mm. Men de, de spelar ändå bra. Så De är, ligger väldigt defensivt. De spelar någon sorts 5-4-1. Mm. Uh, mer eller mindre. Och så sätter de fart framåt som satan när de vinner boll ja, Den första är jätte, jättebra konting, verkligen. Mm. Tycker uh, mm. och, och det är ju, Victor Mose är ju uppenbarligen en klassspelare. Liksom. Han absolut. går ut förbi sin gubbe. Ja, liksom. mm. absolut. Mm. Uh, Sen är jag lite tveksam till Kerstinys ingripande på båda målen Egentligen ja. Eller en, Om en målvakt, en målvakt som skulle Ha haft en bra dag skulle ju i alla fall ha tagit en Av dem känns som för att han skulle kunna vara varit lite Längre ut på det första mm. det väldigt Tajtare och verkligen bara Fått kroppen på bollen Så skulle han inte gått förbi honom Och den andra är samma Nej. sak om han bara skulle ha varit lite mer på hugget Och varit ute och fångat bollen eller bara, bara varit i vägen På ett bättre sätt så skulle det inte bli ett mål heller uh. Men Man ska ju inte förringa Wiggans insats, absolut inte. Nej, verkligen inte. De spelar väldigt bra. Lyckades plocka bort Rossiski i andra halvan, också ganska bra. Och då var de inte lika starka framåt, Arsån. Nej. Så Eller det var ju, på Taro Rossiski, så var det ju bra inlägg när han assisterade till Fermal. Ja, och vilken nick på honom. Det är ganska imponerande. Då man kan smyga upp mig ett anfall sådär som mitt bakgrund i Ja, verkligen. Ja, det är speciellt. Men, det är han och Lutz, ju. Ja, precis. <laughs> ja, men, ja Rosicke, alltså, han om han fortsätter så här så här i nästa säsong, då, om man har en hel sån här säsong, eller man ska säga, så mm. kan Arsenal bli verkligen och, och räkna med om de plockar in lite nytt. Blod behöver de blod på ställen Och Van Persie måste ju självklart stanna kvar Och ha samma sorts säsong mm. igen Men Rorotsitski eh, och Teta Om de håller bra klass nästa säsong Så har de en väldigt bra förutsättning För att ha ett bra offensivt spel Verkligen Lite, för, eh, li, är lite eh, Förvånande att Arsenal förlorar När de har i Benajon på land faktiskt mm. Det är ju en, lite av en vinstgaranti eh, I alla fall Ja, man brukar, brukar, han ger en alltid bra, jobb sen var det inte hans fel med vad den kanske. Men äh, det var lite chockerande. Lite, sen äh, fick ju. Äh, Arteta fick ju kliva av där äh, mm. skadad. Efter andra målet redan är det bara åtta minuter in. Äh, där tappar vi Larsson av lite. Även om Ramsey är bra så har vi ju Arteta en lite högre klass än. Ja. Det är det. Han är ju ung fortfarande Ramsey mm. Men det är ju ganska roligt just det där Jag läste någon kommentar kring det Att ja, Ramsey förlorade på honom Men de, de vann ju med 1-0 honom på plan Ja faktiskt Så det, mm. så ska, det ska man ju inte riktigt säga <laughs> uh, Sen så som sagt så kanske de skulle kunna Komma till fatt om att på plan. Det säger jag ju inte emot men... mm. så, Han var inte så bidrar han till några mål Bakåt Nej Nej men ja. ja, det är imponerande Av Wigan som ju faktiskt Dessutom har Wolves i sista matchen Vilket är ju så gott som en garanterad tre poängare. Ja. Och uh, har Dessutom kvar Blackburn tror jag ja. uh, Och ja. ska vi se vilka det var Mer, jag kollar ju det här för en liten stund som jag Just det Och Fullem ju inte heller omöjligt att man tar pengar poäng av faktiskt. Nej, inte uh, det Vilket det. om Om de skulle ta de här nio Poängen skulle faktiskt kunna ta sig upp ändå till, till nionde plats från att ha legat sist hela tiden typ, fram tills eh, ja, vad det nu blir. Ja. De har legat sist sedan ja, någon gång i december fram till ja, för några veckor sedan. Nej, ja. det är ju det inte är, det, det gäller att ha någon sån period i alla fall under säsongen. Då kan man, det kan man leva på. Ja, men hur kan de alltid lyckas som få göra det liksom på våren, precis när det behövs Då, bara, nej, då får han ihop allting, den här mm. trollkaren Roberto Martinez. Mm. Nej De här 12-13 poängen de har tagit de senaste sex matcherna, det är ju, det är ju mer än en tredjedel av deras poäng hela alltså. säsongen. Och det har de tagit ja. som sagt, mycket mindre än en tredjedel av säsongen, så det, det, det är en sån. En sån period och sen att man plockar lite poäng här och där, det räcker ibland. Mm. är det är imponerande förmodligen så här. Men det var ja, och Arsenal nu, de hade ju chans där att verkligen sätta press och totalt. De nästan var uppe på tottenham men nu får ju Tottenham chansen att komma en poäng från Arsenal i Chelsea nästa match. Så det, mm. det är ett jäkla jätteinbå, alltså. Ja, det känns väldigt jämt överallt I princip det är ju alla, alla, alla lagen har ju har ju Någonting att spela för, förutom typ Wolves Ja, nej, men det är ju då. Om, om, om de vinner sin nästa Och i Arsenal har inte lyckas vina mot Chelsea Så har ju Tottenham bara en poäng efter Arsenal mm. eh, Och då har de eh, Eller ja, då har de om till, då är de, de har ju en match mindre spelad också Så då skulle de till och med kunna gå om När de har spelat lika många matcher eh, Ja Nej, det är det det kändes ju också väldigt avgjort att de skulle ta tredje platsen nästan Eller att ja, de är på väg Sen är ju Tottenham på väg ut för också mm. De tar inte, inte mycket poäng Så det är, inte helt, det är inte helt säkert att de vinner borta mot QPR mm. Nej, det är det verkligen inte eh. De borde ju ha mer att spela för de spelar ju ändå en Champions League-plats ja. Men... Jag vet inte, har ser lite seger ut alltså. Ja, nej men jag tror inte Som sagt, det, Arsenal kan ju I och för sig mycket väl vinna över Chelsea Det är inte omöjligt Bara på grund av, av det här Men mm. är Det är raffinerande i alla fall De där platserna, 3 till sex Verkligen Då kollar vi faktiskt på FA kuppen Som ju är anledningen till att det inte var så många Premier League-matcher i helgen för er som missade det Vi hade ju två stadsderbyn På lördagen såg vi eh, Everton vs Liverpool Och på yes. sådana det Chelsea i Tottenham Vi börjar med Liverpool-derbyt där då mm. För det första det är det ju kul att det blir så Som det blir att det är två, två derbyn som får vara semifinalen Det är ännu bättre om det är ett derbyfinal såklart Men det blir ju jäkligt häftigt när två städer fick slåss Om vilket lag från staden som ska Det är nästan som ett distriktsmästerskap Och sen kommer man upp till Essen. <laughs> ja, Ungefär verkligen så. Man Sånt. Nej men det var eh, Liverpool var bättre Det var alltså tycker jag Det var framförallt i andra perioder Eller i ja, mm. eh, De bjuder ju På ett sånt jävla skitmål eh, När Carragher och Agger Inte kan komma överens om att de ska rensa Och så gör Carragher en kastrensning Rakt på En Everton-spelare Så stötsar den fram till Djelovic som iskallt Placerar in 1-0 i en position som Jag såhär Snuskigt när jag offside men troligtvis ändå inte offside mm. Och den har vi jäkert... Fox in box mm. Ja han är ju det eh... Men det var så jävla, som sagt så jävla skitmord Men eh, Jag personligen som tyckte det var väldigt konstigt Att, att han spelar med den backlinjen han det Att sätta ut agger på kanter och in med Carragher Och eh, Skärtele i mitten istället för att ha Agger Skärtele i mitten och sen Ha Enrique på På Vänsterbacken Även om han inte har varit så jävla bra så Ja Jag tycker ändå att Agger är ju ingen naturlig Vänsterback, han gör inget Nej. superbra Jobb där ute Nej och Carragher Är ju inte vad han varit längre Nej det, det var det jag tyckte också men det löstes ju ändå mm. För Everton Vill ju vara goda grannar så Distang gav ju tillbaka ett mål <laughs> Väldigt skönt Han gick faktiskt ut på Twitter och bad om ursäkt Och ja. på hemsidan Ja det förstår jag uh, För det hela ja, för, uh, Urtypen av dåligt Hemspel till målvakten Inte mm. i närheten På att vara tillräckligt hårt är det, Nej. Inte. det är ju påpassligt Av svaret som gjorde en väldigt bra match blev och med. Mm. Eh, Stod upp nästan hela tiden faktiskt Hade ingen sån match där han filmade eh, Och framförallt slet han väldigt mycket han, han har ju de egenskaperna också Det är bara att de andra väger ju eller, Han har ju båda sidorna alltså, Han är ju urgajan De är ju inte direkt de som mesar sig direkt De springer ju alla håll liksom ja. Nej men det var Ett bra avslut med yttersidan riktigt mål skittsavslut. Ingen mm. tvekan. Spring på och får en perfekt sista touch och sen ett bra avslut. Ehm, så är det är inget konstigt. så. Och sen eh, får ju Andy scores when he wants to. Carol går upp och nickar in. Han hade ju missat världens öppnaste nickläge innan tidigare i matchen. När han bara ska mm. igen, Han får inte ens mål. Ehm, men Ja, fick upp och nickade in den när, På en perfekt frispark Av Bellamy mm. Och en Väldigt bra nick Spännande nick, när han nickade med typ Bakhuvudet för att få den helt rätt uh, I alla fall sidan ja uh, är uh, Ja det var ja, Riktigt bra Nej men han har ändå Han har kommit igång lite nu det senaste Det känns det mm. som Ja, han, han, var, han var ju. Det var som, som. Vem fan var det som kommenterade? Var det, det var Holgen, va Ja, det var så, det. det. Bose Pettersson var det i alla fall för när han var så gnällig då. <skratt> uh, han. Ja, jag vet inte. Han. Vi ska inte gå in på Bose Pettersson. Jag orkar. Nej, uh, det är Men han sa, han sa ju det att. Fan, uh, <skratt> vad han sa. Louis Suarez blir ju Mellanövervakten. Eh, mm. Louise och Alice blev med under matchen. Och det har jag inga emot. Men Andy Carroll borde ha blivit det. Bara. Eller jag tycker ändå att Andy Carroll borde kunna ha blivit det. Men så här, då har du väl en invändning? Du tycker att Andy Carroll egentligen kanske var bättre, fast att har inga invändningar ja. Men ja, det var faktiskt. Jag förstår vad jag menar, för det var ganska jämnt skägg mellan dem tyckte jag, och vem som var bäst fram. Mm. Han helt plötsligt har han ju verkligen börjat vinna boll På ett helt annat sätt Och han jobbade och sprang och vann Och liksom, ja han försökte mer Men sen har det väl kommit fram också Att han har tränat mycket hårdare sista tiden mm. uh, Han har gått ut en artikel Och sagt att han är eh... Han har ändrat livsstil lite grann Att han är hemma med flickvän, flickvännen Och tar det lite lugnare liksom, han ja, går inte ut och hittar på dumheter på Nej. Och sen om det var Jones Eller om det var Donnie som också twitterat Om att han är inte förvånad För eh, Andy Carver har jobbat stenhårt Liksom de senaste tiden Och typ stannat extra efter träningar Och gjort sådana saker Och då blir man inte här kunde du inte tänka på det lite tidigare Förstår du inte varför det inte går bra när du spelar Det är så här, Om det går dåligt När man är ute och, inte, och festar Och inte tränar extra hur lång, liksom, hur lång tid Ska det ta innan man fattar att ja, Då kanske jag måste anstränga mig lite mer mm. Men ja Nästa säsong kanske han, Förhoppningsvis så, Att han avslutar så är det ju i alla fall Positivt för Liverpool känns det så. Ja. Sen är det ju det är så här, Även om jag tycker, som jag sa, att det är det var, bara det den här matchen jag var intresserad av. De kan Liverpool kanske förlora resten av matchen som bara de vinner den här. Men jag tycker ändå så här: det, det finns ju någon En ändå av mig som tycker att det är synd om David Moyes att han inte, han, liksom, han kan inte få. Han har ju inte inget flyt, så. Alltså. Det är verkligen Nej, inte det. Nej, han kommer inte, det är, han har ju inte. De ligger det. före poligligan. De ska möta dem i FA-kuppen. Och nu kommer mm, kanske Liverpool vinna FA-kuppen. Även, även om Everton går förbi och kanske tar en Europaplats. Mm. Så kommer det ändå vara minst i stan för att Liverpool tar... Ja, Liverpool är ju en på Och det kan ju räcka med det. Mm. Det kommer liksom två ja. poäng före i tabellen. Det är ju... Det, det Nej, det är som lite större hur grej. som... Ja, fast Everton känns det ändå som de ser det. Det var ju jo, så jo. När, de, när de tog Champions League-platsen, kvalplatsen firar det det och han några veckor senare vinner Liverpool Champions League. Ja, och det är verkligen så här. Vad är det så synd om? Och Liverpool får säga att de missar Champions League men får så specialgrej ja. av UEFA så alltså, de får vara med igen ändå nästa år. Och även de missar typ så här, på här lollygrej i sista kvalet så de inte får vara med. Och vad? De har ju inget flit. Det är verkligen så bara, Herregud, vad otur den här killen har. Ja, jag vet. Men det, är, men det är det som den här. Så, även om Everton kommer komma före i ligan så kommer de få samma. Ja, de kommer före med Liverpool har vunnit en kupp redan. Kan de vinna det till. De har redan en Europa-plats. De kommer inte komma in till Champions League i vilket fall som helst. De får inte en finare Europa eh, Europa-plats. Så det blir ju ändå. Liverpool går ju ändå vinnande i den här säsongen. Trots att de kommer före dem i ligan. Ja. Känns det som. Det, det, det är ju svårt för. Eller visst är, även om man är everton fan så kan man ju tycka att han kom före Liverpool i, li, i tabellen Men Liverpool har ändå haft en sammantaget med framgångsrik säsong Ja. Trots att de inte har spelat bra i play Men nej, det är ju lite så det är lite, På något sätt kan man ju tycka att det är tråkigt för honom för att han, har ja. ju så, han har ju väldigt lite medel att röra sig med Verkligen, han har ju inget flit alltså den killen Det är ju ja, verkligen nej. så Nej, men det, nej, det var gött i alla fall och Liverpool var ju värda segen det, det tror jag inte någon riktigt har någonting att säga emot faktiskt. För de, i andra halvlek så var ju Liverpool väldigt, väldigt mycket bättre. Och därför mm. kunde jag, målet kunde ha kommit mycket tidigare om de, bara, om de bara var ett lag som är bra på att göra mål. Ja. Yeah. Då tittar vi på den andra mm. platsen där. Är de det var något mer. Nej. Och då var det ju Chelsea mot eh, Tottenham. Yes. Vad, vad säger vi om det? Det rann ju iväg lite där till slut Ja, 5-1 Speglar ju inte matchen Det är ju Det är ju det över, Översiffror såklart det är Så pass det, det 5-1 låter ju som om Chelsea Var totalt överlägsna Och mm. ägde matchen Från sekundet så är det ju inte de, Det var ganska jämnt Och Tottenham var bättre mm. under stunder Än men eh, Det börjar ju nej, jag tycker, Till början tycker jag nog nästan eh, Att Tottenham De har ju ett par farliga chanser Med Adelbayor Eller framförallt van der Skjuter ju i stolpen när Adebajor hoppar över bollen Till exempel Och sen framförallt när John Terry står på mållinjen Och får bollen på knät eh, mm. För det, det var ju 1-0 bara inte han skulle stått Det, det är som vi säger John Lionheart Terry, the stand-up mm. guy, så de brukar säga, inga fläckar så på den du. solen, det säger jag, eller? Eller? eller? Ja, <laughs> ja precis. Eller. eller? Nej men, uh, det, var, det är ju sånt, det är ju också, det är också på ett sätt helt tråkigt för att de, att de ska vara den klubben som drabbas av det där, eller drabbas av det. Så, ja. De har inte den marginalen på sin sida Och sen eh, går eh, Istället så får eh, Gör Didier Drogba Ett klassiskt Gamla tidens Didier Drogba -mål. Han är starkast i världen Och bara vänder och bara dunkar upp upphållet det, ja, ja, det, var, det var faktiskt roligt att se alltså, Det tycker jag också. Det var längst sedan man såg det, och så. Det är som jag sa Till Pär att mm. Om det är någon jag undrar att göra mål i det här laget väldigt det är ju drogba. För han, han är ändå en ganska. Han är hyfsat ärlig, tycker jag. Han är inte någon riktigt så. Han är inte någon jättelig Han är inte att vara med för många andra. Han, han står ju upp. Och han, är, han, ju, han, är, han kör ju en ganska fysisk stil och sådana saker. Plus att han har ett väldigt stort engagemang i hemlandets demokratiprocess och sådana saker. Och är en väldigt bra spokesperson. Vilket gör en hel del, tycker jag fotbollsspelare ja, man... Som bara är divor och inte gör någonting för allmänheten De är ju svårare att tycka om på ett sånt sätt Ja, det ska nog vara lista till nästa gång ja. Fotbollsspelare som man tycker om på grund av deras engagemang utanför planen Ja, absolut Jag har ju redan kommit på min efter, men vi tar den nästa vecka det <laughs> Nej, men det var ju grymt mål det är, det är alltid kul på ett Kan man ju tycka med tanke på hur mycket skitmål Det görs som i Liverpool-matchen Till exempel i många matcherna mm. när, när alla verkligen Gallas som har Drogba mot Gör ju inget jättedåligt jobb Han håller honom på honom Håller bort honom först Och mm. liksom trycker, trycker ut dem Och det är svårt att göra dem så mycket mer Visst han kunde ju fälta och Han kunde varit kanske lite tajtare Men det går inte vara så mycket tajtare Det är ju bara han gör, det, han gör det ganska bra Men Drogba gör det ännu bättre Så att det är det är lite kul när det är en bra prestation som avgör när, man vinner, liksom, när han vinner kampen utan att den andra gör någonting som är fel. Ja. Nej ja, det, det. det är det man gillar med fotboll, just de här små kamperna och just när de båda spelar rättvist och det blir man ser att någon vinner. Okej, okej. Eh, någon annan som faktiskt gällde till cred för att han inte lade sig, får väl ändå vara eh, bail mm. när han gjorde sitt mål. För kunde har ju lagt sig och tagit straff och utvisning Istället för... Ja, att är. Han kunde ju ut och springa i alla fall det var, ju, ja. nej, det var ingen som var på honom Men han kunde ju... Eh, ja. Innan dess så har ju År, under näst sämsta domarbeslut Tagits i princip Och ja. det, det sämsta, det klassar ju fortfarande Som när Ashley Young Står jätteoffside Så ja. det, det är ja, ju okay. väldigt konstigt mm. <laughs> Men... Eh, alla avis det går inte Ingen kan undvika hur Atkinson Tycker att bollen är inne När Ja, han, han står inte ens i linjen Han står en bit ifrån Han tycker ändå att bollen är inne när den Tar på en spelare som ligger på mållinjen mållin Och så ligger det 4-5 andra spelare Runt mållinjen också Men ja. det, det finns ju ingen bild Hittills som har visat att den är inne Vad jag har sett Nej, inte heller Det har bara funnits bilder som visar att Nej, den kan du inte döma som inne. Och det är ju överjävligt dåligt, tycker jag. Man kan ja. inte, men det är, det är så. Visst, han är ju säkert 100% säker, men han är ju 100% säker på någonting som är fel. Jo, det är, det är då man kommer till, återkommer till det som man återkommit till, till så många gånger just i år sedan. Det, det här med tekniken. Ja. Ja. Varför inte bara börja med det? Ja, ja, det, kameror, det, det, liksom. ja det, det blir ju. Varje, mm. det, all, vi har ju. Alla vi som har pratat i det här programmet har ju samma ståndpunkt och de flesta verkar ju börja få den ståndpunkten också så att ja, vi vill ha målkameror. Uh, men nej är Atkinson är ju en sån domare också. Han är en sån domare som ska bevisa att han inte är rädd för att ta stora beslut i stora matcher. Och istället så tvingar han sig själv. Eller liksom han, han tar, han, De tar sådana beslut som är så här. Ja men nu är jag modig som jag tar det, nu tar jag det beslutet att jag är modig Och egentligen ska jag verkligen vara en dum huvud För att han kan inte vara säker på att den är inne och då ska han fan inte blåsa av eller? Nej, exakt Men det var, nej, det var synd äh, Tottenham kommer ju tillbaka och gör ett mål Sen så kunde de ju fått något med, men så Rinner det iväg i slutet istället Det var ju snygga mål mm. Ja de, ju, de, de är ju i slutet så det, Men det, blir ju, det är ju tungt för Tottenham att kämpa emot När de får ett sånt mål mot sig Istället för att ha 1-0 Att hämta in så är det ju 2-0 Och då räcker det inte med det målet de fick Och sen så måste de vara offensiva Och så kan Chelsea ta, Utnyttja det Mm Nej det ska bli spännande att se den finalen Det är ju två lag som har ganska mycket att spela för Får man väl lugnt säga i den finalen den kommer att vara väldigt laddad Ja absolut Sverige. är det ju Men den ger ju, den ger ju ingen ytterligare kyrkligare plats för någon av dem Vart de än hamnar Så det är ju mer, det är ju bara för att få gå en titel För Chelsea är det riktigt Man vet ju hur deras ägare är Han gillar ju titlar Han gillar ju inte när folk inte vinner titlar så det är väl viktigt, Nej. Liverpool är ju häftigt viktigt för att ja, rädda eh, upp säsongen ännu mer Och istället för att det, man kan tycka att den är totalt, den är inte totalt, totalt katastrof nu heller Eftersom de har redan vunnit, i alla fall en cup och det är i alla fall någonting mm. Men de kommer sluta åtta mellan sju och tio eller något sånt säkert Någonstans där Men om man vinner en till och vinner två titlar Då är det ju helt plötsligt visst Man gick dåligt i ligan men man tog ändå två kuppor och det är ju, Då får man ju se det som en godkänt säsong ändå tycker jag Ja Det, det höjer ju upp sig något fruktansvärt Att det ja. plötsligt blir en, en vettig operation Och det hela ja. Med tanke på att vi pratade om innan Jag gillar resonemanget som var på en hel del Internetsidor eh, Om Kjellsis mål, det spökmålet Att mm. man säger Ja men det var inte avgörande För det blev ju 5-1 sen ändå det, De skulle ju vunnit vilket fall Och För det första så har man ju inte koll på vad, ett av, vad, vad, att, vad att avgöra innebär För att det som, ett mål som avgör Är det målet som gör att det tippar över till en seger mm. om, om, det, om de man möter Gör ett mål så är det 2-1 målet Som är avgörande Det är inte 3-1 målet eller 4-1 målet För de målen mm. behövs inte för att vinna Nej, det, jag, jag tror att alla som, har, alla som har, har spelat någon sport vet ju det själva liksom, hur, det måste, hur tungt det kan vara liksom att släppa in få ja, ett sånt mål mot sig. Precis, och det är så här, sen så kan man, man kan ju man in avgörande så här att ja, det var det med psykologiska faktorer, men det har ju där, det har ju där istället jättestor betydelse för att det gör ju mycket mm. som helst men även om man som de hävdar att om Chelsea vann ju ända med 5-1 om de inte skulle fått det målet skulle det varit 4-1. Och det är ju rent mm. bullshit för att man vet ju inte vad som händer Om ett mål inte döms Då skulle det stått 1-1 och helt, en helt annan match Och som sagt, det avgörande målet Är målet som gör att det tippar över Det andra målet där, I det här mm. fallet Det borde man ju titta på Man borde titta lite mer på NHL för Om man nu vill tänka uh, match, match winning goals Det är ju den goals. som gjort uh, 3-2 målet typ i en sån match ja, Det tänker ju de mm. väldigt mycket på där jag tror i fotbollen så är man inte riktigt så Där tycker man alltid att ja, 3-1-målet, det är det avgörande målet Bara för att det är så här Spiken i kistan som man säger Men det är fortfarande inte det målet som avgör Nej Jag håller med dig, det hade varit ganska roligt Om man kunde få se det i, i fotbollen Det kanske finns någon statistik för det för att, Det ska vara detta. intressant att se vilken spelare som har gjort, till exempel har gjort mest match-winning-goals För det finns ju i NHL som till exempel ja. eh, Mats Sundin har gjort Hur många sådana mål som helst han är ju en sån riktig, det var någon statistik som, jag vet inte om det var när det var någon, Jag såg en sån intervju med någon på tv Att han är av de målen han har gjort så är det så extremt många matchwinning Alltså det är mål som får du tippa över och det säger ju extremt mycket om en spel ja, vissa, spelare, vissa spelare kan man ju, vet man ju att de har gjort en hel del såna Jag kan tänka mig typ Steven Girard, han gör ju inte extremt mycket mål Men han har gjort en hel del såna eh, matchwinning-goals känns det som mm. Och även om man tittar på de som gjort en del mål så är det ju Van Persie har ja, gjort en del. det är ju Ja, Wayne Rooney också för den Presterar också ofta som matchvinnande ja. mål och, och och sen om man tittar på andra spelare så är det typ mer spelare som Berbatov som Ja, mycket gör... mål men kanske inte gör det här viktiga målet. Nej, om han gör mål i en match så gör han, gör han bara ett match goal och sen gör han tre till som är bara fyller ut liksom. Om man säger så Och de får man ju, visst är det ju bra att göra fler mål Men där är det är ju säkert Det tror, tror jag fan Chicharito är bättre på honom På match-winning-goals Nästan Jo det tror jag faktiskt också Han har ju haft ett par tjänster som sådana som När han kommer in och Gör det avgören Exakt Så det tycker jag folk borde lära sig fatta Vad ett match-vinnande mål Det är ju det är matchavgörande om man får ett andra mål när det är laget man möter bara och gör ett mål. Mm. Det är inte när man gör fem mål. Det är ju defi det det det det defileringen och visst det gör det ju att det är omöjligt att tappa ledningen. Men. Ja. Uh, ja. Nej, det var tråkigt var det i alla fall. Som sagt. Både att den matchen totalt, det försvann allting från, uh, från spelet också. Mm. Uniteds match var väl inte riktigt lika farlig men det stora där. artiklarna handlar ju ändå om hans filmning så. Det var ingen bra ja. helg för Erik Niva. Nej, det var det inte. Det blir mer dumma situationer att läsa mm. om. Och framförallt, hans stackars Tottenham går inte så bra. Nej. Mm. Vi, vi har, det är nästan att ska ha en tyst minut. <laughs> Men vi väntar tills ja. de är helt avhängda. Så <laughs> att de ta fjärde platsen lite innan vi har det, kanske. Uh, vi, jag tror egentligen vi bara har en sak kvar Det var något vi glömde lite med Arsenal här Det är ju att uh, Wilshire har ju haft problem med foten Och har stoppat från spel för Arsene Wenger Och nu verkar det som att han blir stoppad i spel även i sommarens EM uh, Anledningen att arsenal tränar inte vill ta några risker Med den här 20-åriga engelsmannen. Mm. Och det här är ju en engelsman som <laughs> Den spelare som de har väldigt svårt att ersätta i England I nuläget skulle jag vilja påstå <trycklig> <trycklig> uh, <trycklig> nah, det, var, det, är det är kul för oss. Kanske man säger det så. Mm, det, det blir bra för Sverige, får man ju säga. Ja, <trycklig> men det är ju alltid tråkigt när en ung spelare missar ett först, sitt första mästerskap. För då mm. <trycklig> det är det i alla fall två år tills nästa gång, och det är inte ens säkert mm. att. vet man inte om de går till VMs. <trycklig> och då är helt plötsligt så är det, är, det, <trycklig> är det framme på om fyra år. Uh, och, he och helt plötsligt så är han en helt. Han är ju. Då är han ju är han inte någon ungdom längre och det, det tappar ju mycket av den. Det häftiga över den spelaren. Det är ju häftigt, det är ju skjuthäftigt om han skulle komma lite och vara 20 år och göra ett skit av mm. EM. Det är ju så mycket mer splash ungefär som när Michael Owen var 17 år och gjorde drömmål i när Om Michael Owen istället skulle varit debuterat i ett VM när han var. 24, Så skulle det inte vara mm. samma häftiga grej Eller om det är Grant Holt Som går in och spelar forward med Wayne Rooney längst fram ja, det vara Vilket är coolt bara. på ett helt annat sätt Men ja. inte på grund av det här Nej. Wow vilken stor talang liksom Utan mer att fan, han har jobbat sig dit på riktigt ja, Det är, olika sorts, men ja. är ju olika Men Wilshere är ju en talang Så att han kommer ju aldrig, mm. ingen kommer ju någonsin säga Att han, han har verkligen kämpat sig upp Den långa hårda vägen Även fast han kan kämpat mot skador Så har inte han som Grant Holt har ju, Som har kämpat i, i ett lag Som inte är Arsenal liksom. Han blev mm. inte värva dit vad. han var eh, ja. 15 Ja, 16. 15 något sånt, Innan han ens så. Mm. Nej, men det är ju tråkigt för honom Verkligen mm, Men England, det är ju mycket som är tråkigt för det, för det fotbollslaget Med tränare och allt möjligt skit så. Ja. Det, det, det är jävla mycket drama Rätt det här laget Ja men det är ju så här, när de äntligen liksom Okej, okay, det ser stabilt ut för första gången typ Någonsin sen jag börjar titta på fotboll ja. I England, så alltså, okej okay. De har en förbundskatt till som har koll De har ett lag som ändå ser så här, ser jävligt starkt ut Det är rutinerat ja. det har, De har en bra målvakt för en skull de har en bra backlinje, bra mittfält De hade ju behövt en forward till liksom Men i övrigt så är det liksom ett väldigt Väldigt, väldigt starkt lag Med stark bänk och allting Ja och sen så började det som var lite ja. rasist uh, grejer med Terry och ja. kapten och, och de sparkade tränare och har ingen nyen som nej. är klar det var, nej. Nej. de har ju kört nu är det kört Ja, ja så fan. Ja. det blir kul också intressant Nej, det är fyra omgångar kvar Av ligan det är, Några många det är ganska många som har hängmatcher kvar Så att det mm. är nästan lika många som har hängmatcher Som inte har det Fyra och en halv omgång kvar kan vi säga Ja, och det är spännande Fortfarande, det, det får man ändå säga Det är mm. väldigt spännande år av Premier League Mm, på flera håll faktiskt mm. det, det är bara mm. det, det är två nu, tråkigt att det är två lag som slåss om det upp Men det brukar ju alltid vara mm. Det ja, det i det här mycket. läget brukar det alltid vara de två som är kvar och resten avhängda nästan. Ja, så är det de flesta ligor i och för sig. Mm. Mm. Nej, men det blir spännande. Mm. Ja, då tror jag vi tackar för oss. Yes. Har du några avslutande ord? Nej. Det är mål när bollen är över linjen. Tänk på det. Mm skaffa målkameror mm. eh, med oss idag var Robin Johansson då, som sagt, jag heter Jonas Hansson men kan ni höra på eh, radiobosland.se på webbradio spela skitbra musik i alla bolag mellan 12 och 18 eh, i det finns jag också på Twitter, det heter Elton Hansson yes. Eh, yes, vi tackar för oss hoppas ni har haft en trevlig eh, lyssning och så hörs vi igen nästa vecka